Kevesebb több! Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Digitália! A jó, a rossz és a rúter! Egy úgynevezett interfész dizájn tanfolyam indult meg nemrég Budapesten, amely gyönyörű példája annak, hogy miként találkoznak egymással a mesés elképzelések és a gyakorlat, vagyis miként születik meg az alkalmazott művészet, legalábbis az elektronikus térben. A tanfolyam szakmai vezetőivel Fogarasi Tamással és Suhajda Gáborral, vagyis Szájmonnal beszélgetünk. A Momén indult egy interfész-design vagy designer tanfolyam jól fogalmazok De Mit jelent ez, hogy interfész designer vagy Design tanfolyam és erre egyébként miért van szükség? Hú, ez két nagyon hosszú választ igénylő kérdés volt. Időnk mint a tenger. Vágjunk bele, persze. Jó, én akkor vinném azt, hogy miért kellett, és szerintem a SciMon majd vinni fogja azt, hogy mi az. Azért kellett, mert egy olyan területről beszélünk, aminek nincsen akadémikus alapja itthon, tehát nem tudott sehol igazán tanulni, és voltak már ilyen próbálkozások így az évek során, hogy különböző cégek indítottak hasonló kisebb tanfolyamokat, ezek általában olyan workshop, egy-két alkalmas, online megnézhető tanfolyam volt, és ezek egész jól alakultak, viszont nem volt olyan kialakult, rendes, rendes projekt alapú tanfolyam, amit most mi itt megálmodtunk az egyetemen. Hát meg egy ilyen rövid során nem is lehet olyan nagy mélységeiben megmutatni ezt a szakmát. Nem, egyébként a mi tanfolyamunk az 8-7-es, ahol bomés oktatók és leginkább külső szakemberek tanítanak, de ez a 8-7 egyébként pont arra elég, hogy egy projektet felvázoljunk a hallgatókkal, és ez a 8 ez viszont nem alkalmas arra, hogy valakiből profi szakember legyen nyilvánvalóan ez egy neked szent kérdés, hogy akkor, hogyha ez a momén indult, akkor nyilván ez inkább művészet, mint technológia. Na, a kettő közt egy kiváló szó, és ez design, és ezt a, az egyetemet is így hívják, hogy Végülis ez egy design, design egyetem, hogyha az angol nevét nézzük meg. Úgyhogy nem, ez egy alkalmazott művészeti ágazat, és ez abszolút beleillik a momének a profiljába. Olyannyira, hogy igazából ez a tanfolyam úgy is született meg, hogy volt nyilván némi előzménye. Egy-két éve voltak már hasonló próbálkozások, de nekünk is így a fejünkbe volt már egy ilyen terv, illetve a momén az oktatók is így már mozgolódtak és próbáltak erre felenyitni. Nyilván ott is voltak már alkalmazás tervezések, diplomamunkaként meg. Tehát úgy elkezdett éledezni ez a szakma ott a, a dizájn egyetemen, és akkor ez egy ilyen egymásra találás volt végül is, és így álltunk össze, hogy ez így megszülessen de mi is az interfész design Ezt próbáljuk egyszerűen elmagyarázni a hallgatóinknak, hogy miről beszélgetünk, amikor interface designról beszélgetünk. Hát az Interféz Designban sok minden beletartozik, ez egy elég tág terület, és különbözőképpen is értelmezik, és mi is a tanfolyamon próbáltuk úgy összeállítani a tematikát, hogy ennek a szorosan, illetve kevésbé szorosan beletartozó részeit is belevegyük, úgyhogy inkább azt tudom elmondani, hogy mi az, amivel mi most foglalkozunk, és ez nagyjából webes és mobil alkalmazások, tervezések, grafikai, vizuális részének a kivitelezése az első vázlatoktól, skicektől az utolsó pixelekig. Úgyhogy ez nagyjából le is fedi azt, hogy mivel foglalkozik az Interféz design. Megjel megjelenést a... ad egy elképzelésnek gyakorlatilag. Igen. Tehát végül is akkor pont erről beszélgettünk nemrégen a Petyával, hogyha valaki hallja azt, hogy Interféz design, akkor nem biztos, hogy eszébe jött, hogy ez milyen fontos, pedig hát ez a legfontosabb része, ha úgy veszük ennek a területnek, és most mondok egy példát, mert ez az, amin keresztül kommunikál az adott eszköz a felhasználóval. Tehát mit jelent a, az interfész felhasználói felülete, Vagyis ahogy megjelenik a telefonodon a különböző programok halmaza, ahogy felépül annak a struktúrája, akkor ahogy megjelenik előtted az operációs rendszer, gyakorlatilag egy programkód adja el magát a felhasználónak az interfészen keresztül. Így van, és azért annál már előrébb tartunk, hogy itt csak arról beszéljünk, hogy milyen színűek a gombok, meg a fejléc, meg milyen betűtípus. Használunk. Ennél sokkal elemibb szinten be kell menjünk, akár a felhasználók viselkedését kutatva abba, hogy, hogy ők mit várnak, mit szeretnek, hogyan tudják jól használni. Különösen a mobil alkalmazásoknál, ott egy sokkal koncentráltabb dologról van szó, úgyhogy a hallgatók projektjei is főleg mobil alkalmazásokból állnak. De akkor van szó pszichológiáról? Egy részről. Tehát ismerni kell az ember gondolkodásmódját, aki majd hozzányúl ehhez az alkalmazáshoz, mindegy, hogy mi legyen mögötte. kell valamennyi biológia, mert hogy a telefon képernyője az akkora, mekkora az új begyünk, meg akkora, mekkora, tehát hogy kényelmesen lehessen használni valamit, jó, hogyha nagy, egyértelmű, könnyen elérhető felületek vannak rajta, és kell valami nagyon egyszerű logika hozzá, hogy mindenkinek elsőre nyilvánvalóvá válik mindez szép köntösben. jól összefoglaltam? Igen, ez egy része. Tehát volt olyan előadónk, aki ezt a pszichológiai hátterét feszegette a dolgoknak. Volt, aki a, a működésről beszélt olyan szempontból, hogy hogyan gondolkodnak az emberek a megszokott patternek, amik mentén navigálnak, vagy keresnek dolgokat, és aztán persze jöttek a grafikus, illetve designer emberek, akik pedig már a konkrét megjelenésről beszéltek, vagy a design elméleti ilyen-olyan háttereiről. Az volt még az érdekesemben, hogy mindenféle irányból jöttek hallgatók, tehát ha már említettük a pszichológiát, volt pszichológus végzettségű hallgatónk, és volt pszichológia szakon tanuló, tehát nagyon nagy volt a skála. Nehezen is tudtuk egyébként meghatározni, hogy ki jöjjön a tanfolyamra, mert mi se voltunk biztosak benne, hogy ez most kinek való. És igazából ez egy nagyon jó mérés volt a részünkről ilyen szempontból, hogy ez a 16 fő, ez úgy állt össze, hogy mindenféle diszciplinát képviseltek. Tehát van marketinges, pszichológus, grafikus, van, aki nyomdából jött, Fejlesztős. fejlesztő is. Van, tehát egy nagyon széles mozog az a, az a hallgatóság, akiket ez, ez valóban érdekel. Az is kiderült közben, hogy ugye ez a 8 hét az, azért nem olyan kevés, mert heti három óránk van, de azért, ahogy mondtad is, nem tudunk mindenbe belemenni elég mélyen, viszont annyira pont igen, hogy talán mindenki el tudja dönteni, hogy ezen a tág területen belül, hogy interface design, illetve a kapcsolódó tudományterületek, hogy mi az, amivel szeretne foglalkozni, legyen az akár UX tervezés, interface design, tehát grafika, vagy, vagy egyéb, egyéb részek. Kicsit zenélünk, és aztán folytatjuk innen az interfész designnal. Innen és gigántól. Zene után folytatjuk a beszélgetést Fogarasi Tamással és Suhajda Gáborral, vagyis Simonnal, akik sok más szakemberrel összefogva egy interfész-design tanfolyamot vezettek a Moholi Nagy Művészeti Egyetemen. Ki az végül is, aki elmehetett, vagy aki szívetek szerint jó, hogyha ellátogat egy ilyen tanfolyamra, mert gondolom nem ért véget ezzel a 8 héttel, tehát esetlegesen újraindul majd a jövőben, erről is beszélhettek, hogy lesz-e még ilyen. Arra gondolok, hogy ha én egy egyszerű otthoni Photoshop artista vagyok, és én nagyon jókat elszórakozok otthon, akkor van-e ott nálatok keresni valom, vagy igazából nem árt, hogyha a szakmához valamilyen módon kötődő profi vagyok aki szeretnék egy kicsit az útkeresésemben tanácsot kapni, ahogy utal rá Simon. Tehát, hogy mégis az embernek jelent egy útmutatót, hogy ezen az adott területen mely részterülettel szeretne majd még foglalkozni. Az jó, jó szó, amit mondtál az útkeresés, meg útkutató, már igazából így határoztuk meg mi is. Az volt egyébként csak a feltétel, hogy valamilyen szintű tapasztalatod legyen abban ezen a szakmán belül, de nem is az interfészre értjük, hanem általában a vizuális design és a designnak a területéről, és igazából így is határoztuk meg, hogyha valaki már így tervezett akár printre, akár ATL ül, akár máshol. Tehát aki már tényleg csinált foglalkozott mondjuk plakáttal, vagy akár egy-egy weboldalt is tervezett, akkor ő abszolút jöhet, mert neki megvannak valószínűleg azok a az alapvető grafikus tudása, ami, ami segít neki abban, hogy ebben nagyon gyorsan el tudjon helyezkedni. Más feltételt igazából nem szabtunk meg ehhez. Ja, azért ez nem egy photoshop tanfolyam olyan értelme, hogy nem, nem az eszköz használatot tanítjuk meg. Persze arról is sok szó esik, tehát rengeteg praktikus dolog szóba kerül főleg a workshopokon, viszont amit összességében ad az inkább egy, egy, egy szemlélet, meg egy ilyen szemlélettágítás. Említettétek, hogy projekteket is végigvittek a, a hallgatók. Tehát, hogy valami ennek a végén született, nem csak az volt, hogy jönnek az előadók, és akkor tolják a maguk mondani valóját, hanem az az egész összefő és valami a végén született. Ez hogy nézett ki? Kis csoportokba szerveztétek a hallgatókat? Vagy hogy ha, jó a kérdés, mert egyébként próbáltuk, és egyébként létre is jöttek csoportok, de ezt teljesen a hallgatókra bíztuk. Már a tanfolyam előtt felmerült, hogy most akkor ez egy ilyen startup tanfolyam, ahol a saját kis dolgodat így össze tudod rakni, vagy akkor legyen egy brief, és akkor keresünk egy ügyfelet, és annak csináljunk 20 félel megoldást. És igazából a kettő közt maradtunk, azt mondtuk, hogy ügyfél nem lesz, határozzon meg a hallgatóval, amit ami, ami szerinte hasznos, azt mi sikeresen elő tudjuk szűrni. Tehát annyi tapasztalat volt a, a tanfolyam Tükbe, hogy ezt elő tudjuk szűrni. És utána azt csinálja végig. Ez ugye két szempontból jó, egyrészt szabadságot ad, tehát nem egy brandhez kötődik, maga a projekt, amin végig fog menni, másrészt pedig valami személyességet is talán talál benne azáltal, hogy ez az ő ötlet vagy ő termék, és akkor így határoztuk meg, kértünk több ötletet, abból leszültünk egyet, és akkor mindenki így találta meg a sajátját. Vannak e ma Magyarországon interfész designerek, akiknek ez a bejelentett munkahelyük. Szerintem abszolút. Lehet hogy nem ez van a névjegykártyájukra írva, de gyakorlatilag igen. Sokan vannak, akik webdesign -a, apok tervezésével ilyenekkel foglalkoznak, ők gyakorlatilag ezt csinálják, ahogy a Tamás is például, de nem tudom például neki is mi van a névjegykártyáján, az UI Scientist van. Na, de, de ez úgy néz ki egyébként szerintem szakterületenként, hogy egyrészt, aki online ügnökségnél ül és artdirektor, akkor az biztos, hogy interfészt is fog tervezni, tehát az artdirektorok szépen Na, lassan szóval. bemigrálnak ebbe a területbe. Másrészt meg, amit én észrevettem, és ez tök vicces, hogy itt nagyon sok évekig ugye webdesignerekről beszéltünk Magyarországon, és voltak ilyen cool webdesignerek, meg így fölmentél a LinkedIn-re, vagy megnézted a névjegykártyáját, és akkor oda volt írva webdesigner, és az. Az emberek, most már azt írják, hogy webdesigner vesző UI UX. Tehát, hogy interfészdesign design és felhasználói élmény designhoz is ért, mert hogy érzik, hogy erre kell tovább menni, és akkor mindenki próbálja magát interfészdesignernek is bemutatni, ami ugye így higítja azt a szakmát, ami egyébként itt létezik, és nem mindig van meg ez az alap, amire ezt rám ő, hogy ő az, vagy a tapasztalat. De muszáj neki, mert így kap egyébként több munkát, és jóval több pénzt is egy projektnél. Amikor azt kérdeztem, hogy vannak-e Magyarországon bejelentett interface akkor pont arra gondoltam, hogy ez egy szakma, tehát van-e van neki kiforrott körvonala, amiben bele lehet illeszteni embert, illetve jelentkezhetek-e én valamilyen tudással a hátam mögött interfészdesignernek Designernek lesz-e én rám kereslet, ha csak ehhez értek. Az biztos, hogy lesz, ezért is van ez a képzés, mert azt látjuk, hogy hatalmas a kereslet erre a munkaerőre, úgymond, és ugyanakkor a kínálat az nincs arányban ezzel a kereslettel, és ezért szerettünk volna olyan tudást adni, ami végül is fedezi ezt az igényt. De akkor az látszik, hogy a nagy cégek is akarnak ilyen embereket foglalkoztatni, és meg Így lehet -e szűrni azt, hogy ki a jó. Tehát van -e annyira kiforva maga a szakma, hogy tudják mondjuk a nagy cégek azt, ha valaki az el akkor az működik vagy nem údivatú vagy nem Rendie vagy nem, ha egyáltalán lehet beszélni trendekről egy ilyen gyorsan fejlődő iparágban. Mindenképpen, hát ez, a, ez az artdirektorok és az ott dolgozó tapasztalt a munkatársak feladata, és szerintem nem okoz gondot eldönteni valakinek a munkái alapján, egy portfólia alapján, hogy ő mennyire jó. Még annyit akartam hozzátenni, hogy az interface designer, mint szakma, ez nem meghatározható pontosan, tehát azok a határok, amiket említettél, ezek így mozognak és volt is erről előadás hogy igazából amikor azt mondjuk, hogy interface designer, az egy olyan tudást feltételez ami, amint említettük a pszichológiától kezdve a szintanig a felhasználók ismereteig kiterjed és az a jó interface designer szerintem vagy ahogy mi meghatároztuk aki minél több dologra rálát de egyébként valamiben biztosan jó a területén belül viszont az nem elég egy interfész dizájnernél általában egy, még egy nagy ügynökségnél nélsá, ahol a Simonék dolgoznak, hogy iszonyú jó grafikus, és akkor neki oda löknek egy ikont, és akkor na, ezt csináld meg, hanem az a jó interfész dizájner, aki érti, hogy mit kapott, mi az a tervezett anyag, amit, amit eléraknak, és az miért olyan, és akkor úgy tud ő is gondolkodni. Zenélünk aztán pedig az IBM és az Ericsson kutatásai alapján a jövőnkről elmélkedünk majd.